Psalmul 136 al Orbilor Doamne, dacă fără ochii credinței lumea orbită pe calea, spre a pășit nouă, lumina Ta, cea nedescoperit. ne descoperit. Doamne, dacă fără ochii credinței filozofii pe căile de beznă s-au rătăcit în noi, ducul cunoștinței prin ochii legii sau s Doamne, dacă fără ochii credinței cei puternici s-au prăbușit, pe noi de hulele, ura, hoții, trădările lor neferit. Doamne, dacă fără ochii credinței cărturare în carte vieții au citit, și ca smochinul fără rod au trăit, pe noi de rodul luminii ne învrednicit. Doamne, dacă fără ochii credinței farisei și saducheii sectelor a luat o minciune cu vicrenie, l-au dospit, pe noi de ei ne despărțit. Doamne, dacă fără ochii credinței poeții lumii nu te-au cinstit, noi cu psalmii de iubire și slavă te-am mărturisit. Doamne, dacă fără ochii credinței învățătorii pe copii i-au orbit,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 Doamne, dacă fără ochii credinței cei orbi de la calea ortodoxiei s-au rătăcit, noi de mulțirea talanților tăi ne-am îngrijit.